Знову відтворюється обстановка і обставини події цього разу за його участю. І знову час ніби повертається назад. Прошкін просить зупинити міліцейську машину на Русанівці, біля магазину «Синтетика». Тут він купив атласну стрічку, щоб перев'язати подарунок директору. Потім підходить до під'їзду будинку, де на площадці між четвертим і п'ятим поверхом остаточно підготував вибуховий пристрій. Прошкін прямує до гастроному, показує місце, де зупинився, і де в цей час стояли вантажники. Демонструє, як передав пакет, і пішов геть, і де почув вибух. Усе це фіксується з допомогою відеомагнітофона і кінокамери. Потім відеострічка і кіноплівка. Вони будуть порівняні із показанням свідків. Збіг повний, отже Прошкін – злочинець. З'ясувати це може тільки суд. Під час услідування нічого немає гіршого, як упередженість, навіть якщо згодом виявляється, що вона правильна. Треба виключити щонайменшу можливість з того провину. Знову досліджуються речові докази. Виразний відбиток пальця на одному із складків паперу, знайденому на місці вибуху, звіряється із дактилоскопічною картою Прошкіна. Ні, відбиток не його. На експертизу направляються шматки ізоляційної стрічки, знайденої у дворі астроному у будинку Петронюка на Полтавщині і в квартирі підозрюваного. При цьому перед експертами постає запитання. Чи це шматки однієї і тієї ж ізоляційної стрічки? Сам Прошкін підтверджує, так, стрічка та сама. Цю заяву йому зробити непросто. Вона дорівнює обвинувальному вироку. Але і така заява потребує перевірки. Одне слово – слідчі ще мають сумніви і матимуть їх доти, доки не зникне останній привід для цього. Отже, експертам потрібно встановити тотожність трьох шматків ізоляційної стрічки. Для цього вони перевіряють ширину і товщину, склад липучої гумової суміші і характер переплетення тканин. Причому методи дослідження, що застосовуються, зокрема електронний парамагнітний резонанс, унеможливлюють помилку. Так, з точністю до однієї молекули доведено – стрічка одна і таж. До 22 липня Прошкін був лише підозрюваним, і тільки 22 липня прокурор ухвалює постанову про притягнення його до кримінальної відповідальності. Він обвинувачується у здійсненні вбивств з низьких спонукань способом, небезпечним для багатьох осіб. Як обвинувачений, він має право захищатись. Він має право знати, у чому він обвинувачується, давати пояснення щодо пред'явлених йому обвинувачень, подавати докази, заявляти клопотання, заявляти відвід, -від, знайомитися з усіма матеріалами справи, Після закінчення попереднього слідства мати адвоката, подавати скарги на дії слідчого і прокурора. Ні, подавати скарги трошки не збирається. Він хотів би зробити ще одну заяву, щоб майбутній суд врахував його здатність до щирого розкаяння. Ще у 66-му році в Новосибірську, коли йому не виповнилося й 20 років, він викрав автобус, наїхав на продовольчий кіоск і зруйнував його. Потім, у глухому завулку, штрикнув ножем якогось хлопця, а чи залишився той живий, не знає. Підробляв чеки в магазинах. Працюючи на Сибір Сільмаші, час від часу крав фарбу з цеху і продавав її. Незаконно виготовив малокаліберний пістолет, який згодом подарував братові. Вже прибувши до Києва, викрав у когось велосипед. На броверському заводі пластмас поцупив 6 тисяч політистиролових плиток і 25 пластмасових вішалок і так далі. І якщо прикинути по кримінальному кодексу, то тільки за ці злочини, не беручи до уваги вбивств, Прошкін заслуговував би десятки років позбавлення волі. Щоправда, за законом, більша кара в даному разі поглинає меншу і таких великих строків не дають. Але сама арифметика показова. Ні, не випадково Прошкін взявся за вибухівку. Без моральних бар'єрів. Невже Прошкін все-таки психічно здоровий? Цього разу до психіатрів уже звертається суд. Так, відповідають вони. І при цьому посилаються зокрема на обстеження його з допомогою найдосконалішої медичної апаратури. Патологічних змін не виявлено. Тоді суд запрошує на своє засідання експерта-психолога. На відміну від психіатрів, психологи вивчають поведінку людини не в хворобливому стані, а в нормі. Суду важливо знати, яка психологічна мотивація вчинків Прошкіна. Першою допитують свідка Ніну Хоренко, ученицю тепер уже сьомого класу. Під час попереднього вслідства вона була єдиною, хто запевнив, що зможе впізнати злочинця. Її свідчення дуже важливі для суду. Так, саме цей дядя 2 січня близько 18 години передав вантажникам якийсь пакет,